Зважте самі, – сказав він. – зважте самі, майстри Абрагами. Чи зміг би я ввести цього приємного юнака в своє вузьке родинне коло, коли б зробив його капельмейстром, тобто своїм служником? Можна було б дати йому придворне звання, призначити його влаштовувачем розваг або видовищ, але він ґрунтовно знає музику і, як ви казали, має чималий досвід у театральній справі. А я не відступлюсь від засади свого небіжчика батька царство йому небесне, який завжди стояв на тому, що такий розпорядник повинен нічогісінько не тямити в тих справах, які він репрезентує, а то він буде надто про них піклуватися і надто цікавитися людьми, до них причетними акторами, музикантами тощо. Тож нехай пан фон Крейслер залишається під маскою чужоземного капельмейстера, і він отримує доступ до внутрішніх покоїв князівського дому, як, наприклад, один також досить значний чоловік, який не так давно, що правда, під непристойною маскою нікчемного блазня розважав найвишуканіші кола своїми смішними штуками. А оскільки ви, гукнув князь майстрові Абрагаму, бачивши, що той хоче йти, а оскільки ви, здається, виступаєте як своєрідна як довірена особа пана фон Крейслера, то я не приховаю від вас, що мені не дуже подобаються дві його риси. Навіть не риси, а швидше погані звички. Ви вже здогадалися, що я маю на увазі. По-перше, коли я з ним розмовляю, він дивиться мені просто в обличчя. Мене самого незвичайні дуже промовисті очі. Я можу страхітливо блискати ними, не згірше занебіщика Фрідріха Великого. І жоден камер-юнкер, жоден паж не зважуються дивитись мені в обличчя коли я, пронизуючи їх своїм жахливим поглядом, питаю, «Ну що, Гульвісо наробив знову боргів? Або знову жер марципана?» «А панові фон Крейслерові, Скільки б я не близька в очима, хоч би що, він навіть усміхається до мене. Та ще й так дивно, що мені самому доводиться опускати очі» а, по-друге, в нього така чудна манера озиватися, відповідати на запитання і провадити розмову, що тобі інколи здається, ніби твої слова не мають ніякого глузду, ніби ти сам до певної міри йду. Е, дуже це прикро, майстри, присягаюся святим януарієм, просто нестерпно. І вам треба подбати, щоб пан фон Крейслер відучився від цієї своєї риси чи звички.